«Де хвора?» – по діловому запитав заспаний лікар у синьому, пожмаканому халаті, з-під коміра якого вибивалася картата ковбойська сорочка. За ним увійшла така ж заспана медсестра. Лікар дістав фонендоскоп, медсестра сіла за стіл і розгорнула свого записника. «Ви чоловік?» – запитала вона, одягаючи окуляри – «Вік хворої. Де працює?» «Яке це має значення? Ви лікуйте. Не вказуйте, що нам робити, юначе!» Відказав лікар і звернувся до медсестри. «Пиши. Серцевий напад. Стан стабілізується. Зараз зробимо заштрик». «Госпіталізувати?» – запитала медсестра. «Госпіталізувати?» – з тою ж інтонацією повторив лікар. Звертаючися до Стаса. «Це обов'язково. Зараз перевіримо тиск. Якщо все в порядку, можна лишити вдома. Менше мороки. Усе одно в лікарні немає ліків, палати переповнені, їдальня не працює. Я випишу рецепти. Якщо добре доглядатимете, можна не госпіталізувати». Вони ще посиділи з півгодини, спостерігаючи реакцію на заштрик. «Усе в порядку», – нарешті сказав лікар. «Можна їхати. Скоро отямиться. Серце в неї міцне. Можливо, треба лікувати нерви. Нервова система геть розхитана. Але це не дивно. Такий час». Оце через таких чоловіків і розхитується – Суворо позирнула на Стаса медсестра. «Мабуть, сваритися щодня. Бачила я таких. Уяви собі, вчора мій козел...» Це вона вже зверталася до лікаря, який виходив у коридор. На сходах, у суцільній нічній тиші, ще довго лунав її роздратований голос. Замкнувши двері, Стас повернувся до Віри. Вона лежала з розплющеними очима нагадувала немовля, що уперше роздивляється світ. «Що зі мною було?» – запитала вона.